Як піде на пенсію, мабуть, там і ночуватиме. Ось ми його навідаємо, трохи здобач розполохаємо, – пожартувала тітенька. Софійку ж уразило інше. Скільки разів купалась у тому ставку, скільки швендяла берегом, а назвою не переймалась ніколи. Такою назвою. Бабусю, чому ставок відьмен? Кажуть, на березі відьма жила. «Когось вона там утопила чи що?» «Та ви не беріть у голову! Ставок як ставок, не глибокий, вода чиста, рибка не переводиться!» Софійці вже не терпілося до ставка, але вичікувала, поки Сніжана виконає дочірні обов'язки. Обов'язків було кілька. Перший – перемити посуд. Поки тітонька шукала, де лежить ганчірка і в чому мити, бабуся вже й сама опоралася. Другий – нагодувати гусей. Але в тих щойно вилупились гусенятка, і старий гусак сичав на Сніжану, так і не підпустивши її близько. Третій – просапати грядки, та Сніжана забула в місті свій сонцезахисний крем, а сонце палило немилосердно, тож вирішила сапати ввечері. Врешті-решт вибралися. Діти галасливо та лапались в літеплі. Розсипаючи бризки та радісний гвалт. «Знайди ще того, дідуся! Відгадай, у якому потаємному куточку Нині ліпше клює!» Минаючи старий верболіс, Наткнулася на бабцю, Яка сиділа на такому ж старому і сухому, Як сама, пниськові, І щось беззвучно примовляла. Дівчат не помітила. Здавалось, уже нічого не чула і не бачила. А ти, чим душ, Поспішили далі Тітусю. Завмерла перед зваленою у воду Старою вербою Гляньте, ну Тут ніби відьми гойдаються Сніжана собі задивилась на плесу І ніби За нами хтось пильнує Софійка роззирнулася Неподалік За верболозом Біля Мольберта Стояв молодий довговолосий чоловік Водив пензлем по палітрі і зиркав у їхній бік. Очевидно, саме малював загадкову місцинку. Здрас. невиразно кивнула незнайомцеві Сніжана. Здається, той і не почув. То чому цей ставок так зветься? Спитала, коли у вербовій шалині натрапили таки на дідуся. Ах, бо в нашому селі кожна друга молодеця – відьма, відповів з моторошною певністю. Чого село зветься половинчиком, бо половина тутешнього жіноцтва з нечистою силою знається. Софійка з подивом подивилася на дідуся. О, і бабуся, думаєте ваша, хто? Ха, я ще парубком затявся, не женитимусь ніколи. А вона павою пройшла мимо, серце й затріпалося купійманий карасик. Е, думаю, не здамся, а вона вдруге пройшла. В голові каламуть, наче на річковому дні після щуки. Поки думки визбирав докупи, вона утретє. Все, заковтнув сом наживку, прощавай парубкування. Ну, чим не відьма? Жартуєте, розчаровано протягла Софійка. Хайно ну я мамі розкажу, сміючись пообіцяла Сніжана. Які жарти, гоно дивіться, якщо правда, на короб на гачку. І дідусь витяг на берег рибини. Еге ж, точно, бо на тебе схожий!» – куснула тітонька, що язичком пішла в батька. Дідусю, а хто той патлатий чоловік з мольбертом?» «О, вже й на нього вудку закинуто!» – змовницьки підморгнув дідусь. «А чом би ні? Не жонатий!» «Звісно, хто ж не вдома – жонатий!» – іронічно погодилась тітонька. «Це з Києва художник якийсь. Друге літо над'їжджає в село, малює». Живе на околиці, в хатині якогось знайомого. Дива ні з ким не знається. Його і прозивають за це пустельником. А що, гарні картини? Знову клюнуло, і розмова перейшла на інше. Розділ 23. Кобила Мальва Вечір був теплий і духмяний. Дідусь іще порався по господарству, а вони сиділи на квітучому подвір'ї, били перших комарів, і раювали у безконечних розмовах. Софійка, як завжди, розпитувала. «Бабуню, хто це?» «Хто, не хто, а це дівчатко і є моя прабабця Клава. Тобто пра-пра-пра. Сумна, бо не таланило їй. Померла молодою, той мало про неї знаю. Коханий відвернувся, вона сама доньку мою, значить бабуню, ростила». Творіла тяжко, потім ніби одужала, проте щастя не зазнала. Це вона ті коралі десь узяла, ось тільки не вбирала ніколи. І на світлині, бачиш, без них. А це що за козак? Тітонька підсунула бабусі іншу фотографію, котру Софійка прихопила з шухляди. На знімку висідали чоловік, жінка, дідуню Павло, отой що з вусами і бабуня Горпина, ота що виходила заміж в пишному вінку. І дівчинка. За ними ж красувався велетенський, точніше височенний, кінь. О, це наша мальва! Сплеснула руками бабуся. До чого вже гарною була кобилка, мов намальована. Струнка, передні ноги й одна задня, білі до колін. Ой, тебе послухати, мамо, то у вас і корова, і коняка, наче з подіуму. О, «У моїх дідуні, бабуні й кури такі були, а ця красуня до нас прийшла із самої столиці». Спершу розказують, була вона улюбленицею якоїсь панни Юзефи, здається так. Батько її розводив коней, але Юзефа чимось там завинила, за батрака заміж зібралася чи що. То за кару її віддали старому багатому графові, який не терпів уподобань молодої дружини. Словом, вона свою улюбленицю, конячку, пожертвувала на фронт Першої світової. Пожертвувала, не пожертвувала, але яка там вояка з Мальви? Постріли її лякали, шум дратував, тож перепродували її за добрі гроші, обмінювали, поки не передбав її в якихось біженців мій дідуню разом із маленьким лошадком Маківкою. Коней заведено так називати, щоб ім'я починало з таким же складом, що і вкобили матері. З лошадком не з лошадком, але від мальви на той час були самі кістки коростою вкриті. Тоді дідуню їй у травах купали, дьогтем змащували, доглядали. Знову стала мальва красунею. Шерсть коротенька, пальцями не вхопиш. Це теж, кажуть, ознака породи. А що вже роботяща була? Орала, возила. От лиш норовлива, не дозволяла нікому верхи сісти, тільки маму мою, оту маленьку дівчинку, що на фотографії, Нін, возила охоче. Та нею вже сопкала, як хотіла, мальва не перечила. Видно, звикла дівчат слухати. Що вже дідуню не вигадували, вилізуть на сто сколод колод. Мальва ж висока, вже й ногу закинути б на кобилку, а вона і відійде смерненько вбік. Він знову. Мальва тої самої. Або так, затягне бувало на ній сідло міцно-міцно, бо треба міцно. Тільки сідати, мальва напружиться, лусь тріснуть попруги. А як легше затягне, тільки сідати, мальва обм'якне, сідло й обвисне.